könyvének egy nagy következő részéhez, amit úgy hívnak, hogy befejezés, és ez az utolsó három fejezetet tartalmazza. Az a jó egy könyvben, hogy amikor a befejezéshez érünk, akkor tudhatjuk, hogy ott nagyon sok tanulni valunk van, mert részben össze is foglalja mindazt, amiről a könyv tanított bennünket, részben pedig uh, rámutat így konkrétan konkrét vezetést ad az életünkkel kapcsolatosan. Így van ez a Józsói könyvének utolsó fejezeteivel is. Ahogy kinyitjuk a Bibliát, nyissuk meg a szívünket is Isten előtt. Imádkozunk még egyszer. Uram, ahogyan letelepedünk a Te lábaid elé, szeretnénk Te rád figyelni, hoztatlan figyelemmel, inni a Te szavaiddal, megtartani azt. Szeretnénk ezzel is neked adni a szeretetünket, csak kérünk Téged, egy gyere és formálj minket. nincs meg az erőnket. Te fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Azzal fejeztük be 21-es fejezetet a múlt héten, hogy Istennek az ígérete, Istennek a szava beteljeseden. Ezt olvastuk a 45-ös versben, hogy nem esett el csak egy szó is, mind a jó szóból, amelyet szólt az Úr az Izrael házának. Mindaz betelt. Istennek minden ígérete betelt. Minden olyan dolog, amit elmondott Izrael népének, hogy nekik adja azokat, nekik is adta, meg is tartotta az ígéreteit. Láttuk azt, hogy nem csak a honfoglalásban volt ott, nem csak a harcokban volt ott velük Isten, hanem a harcok után az ígéreteket, a megígért dolgokat Isten nekik is adta. És láttuk, hogy a földosztást is ő vezette, ő vezette azt, hogy kinek melyik rész jut, hogy ebből a fantasztikus kincsből, amit tartogatott számukra, kit melyik rész illet meg. És láttuk azt is, hogy a földosztás legutolsó szereplőjeként Józsué vette át az örökségét, aki egy sivatagos területet kért, és legutoljára azok a városok kerültek kijelölésre, amit Isten a Lévitáknak adott, és ebből a 48 városból kijelölték a Jordán nyugati partján lévő három menedékvárost is. És ezzel fejeztük be a múlt héten, hogy ezek a menedékvárosok hogyan mutattak Krisztusra. Istennek minden ígérete beteljesedett, mindent, amit ígért, hogy Izraelnek ad, azt megadta. Mindenki kezdett hozzászokni a saját örökségéhez, még ott volt a nagy kihívás azonban, hogy mindenki a neki jutó területet magáévá tegyen. A neki jutó területet még el kellett foglalnia, uralom alá kellett hajtania az apróbb városokat, népeket, még volt mit tennie minden egyes népnek, de már az övéké volt. És itt ebben a helyzetben, amikor Izrael úgy néz ki, hogy kezd megnyugodni, megalapozódni, megerősödni az Istennel való járásukban, ugye ezt jelképezi főleg a Kánánban való lakozás, akkor az ellenség felüti a fejét és megpróbál megoszlást kózni Izrael népében. Istennek az ekkori gyülekezetét szét akarja hasítani, és alig várja, hogy valami precedens bukkanjon elő. És ez a 22-es rész tulajdonképpen egyetlen egy kis eseményről számol be nekünk, de nagyon fontos, tanulságos ez az esemény, hiszen ezen keresztül az ellenség beférkőzhetett volna Izraelbe, és megoszthatta volna Izraelt. Egy belső konfliktus kezdett kialakulni, és itt volt Izrael a nagy kihívás előtt, hogy vajon hogyan kezeli ezt a nagy konfliktust. Megoldja-e, vagy pedig utat enged az ellenségnek, és engedi, hogy ő győzedelmeskedjen. Látnunk kell azt, hogy az ellenség eléggé fel van zaklatva, nem csoda, hiszen elveszítette az egész földterületet. Mindezok a népek, amiket Izrael elűzött, levert, és megszégyenített, másra se várnak, csak arra, hogy visszahódítsák a saját területeiket. És igen, reménykedik abba, hogy egy ilyen belső konfliktus talán abban segítheti majd az ellenséget, hogy visszakerülhetnek a saját helyükre. Éppen ezért ebből a fejezetből mindenjunknak nagyon sok tanulság ö, rejlik, mindennyiunk számára, és nagyon sokat tanulhatunk abból, ahogyan itt Isten gyermekei kezelték ezt a, a belső konfliktust. Olvassuk a 22-es fejezet 1-es versétől. Akkor hívatta Józsué a rubenitákat, a gáditákat és manassé fél nemzetségét. Emlékeztek ez az a három törzs, akik úgy döntöttek, hogy a Jordán-keleti partján maradnak. És mondta nekik, ti megtartottátok mindazt, amit Mózes, az Úrnak szolgája parancsolt nektek, és hallgattatok az én szómra mindenben, amit parancsoltam nektek. Nem hagytátok el a ti, atyafiai, a ti atyátok fiait immár sok nap óta, minden mai napig, és megtartottátok a megtartandókat, az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatját. Most pedig nyugodalmat adott az Úr a ti istenetek, a ti atya, atya fiaitoknak, és amint megmondta nekik, most ezért térjetek vissza, és menjetek a ti sátoraitokba, a ti örökségetek földjére, amelyet Mózes az Úrnak szolgája adott nektek túl a Jordánon. Csak igen, vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, amelyet parancsolt nektek Mózes, az Úrnak szolgája, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket, és járjatok minden ő útján, és tartsátok meg az ő parancsolatait, ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki teljes szívetekből és teljes lelketekből. És megáldotta őket Józsué, azután elbocsájtotta őket, és elmentek az ő sátraikba. Mert a Manasé nemzetsége felének Mózes adott örökséget Básámban, a másik felének pedig Józsué adott az ő atya fiaival a Jordánon innen nap nyugat felől. És amikor elbocsájtotta is őket Józsué az ő sátraikba, akkor is megáldotta őket. És szólt nekik mondva, nagy gazdagsággal térjetek vissza a sátraitokba, és igen sok barommal, ezüstel, aranyjal, rézzel, vassal és igen sok ruhával. Az ellenségeitektől vett zsákmányt osszátok meg a ti atyátok fiaival. És visszatértek azért, és elmentek a rúben fiai, a Gád fiai, és a Manasé nemzetsége Izrael fiaitól, Silóból, amely Kánaán földjén van, hogy menjenek Gileád földjére, az ő örökségüknek földjébe, amelyet, amelyben örökséget vettek az úr rendelése szerint Mózes által. Itt látjuk feljegyezve azt az esetet, amikor Józsué a harcok és a honfoglalás, a földosztás után elengedi azt a három és fél nemzetségnek a harcosait, akik a, kelet, a Jordántól keletre telepedtek le. Hogyha emlékeztek, az volt a kitétele annak, hogy megkaphassák a Jordántól keletre lévő területeket hogy el kellett vállalniuk azt, hogy igenis eljönnek, és egész Izrael népével, egész Izraellel együtt részt fognak venni a kánaáni harcokban. Éppen ezért ö, a harcosaik ezeknek a törzseknek ott voltak izrael együtt, ugyanúgy harcoltak, ugyanúgy küzdöttek. A honfoglalás hosszú hét éve alatt ott voltak izrael együtt, annak ellenére, hogy nekik már rég megvolt az örökségünk. Tulajdonképpen ők kapták legelőször meg az örökségüket, de látjuk azt, hogy ők azok, akik legkésőbb élvezhetik azt. Hét éven keresztül itt harcoltak a többi izraeli törzsel együtt a Kánaán földjén, annak ellenére, hogy az örökségük nem a Kánaán területén volt. Körülbelül 40 ezeren voltak ezek a harcosok ebből a három és fél törzsből, és azt olvassuk, hogy Józsué igen megdicséri őket, hogy ez alatt a hosszú időszak alatt mindig készen álltak, mindig elérhetőek voltak az ígéretük szerint arra, hogy harcoljanak Izrael fiaival együtt. A 4 Mózes 32-32-ben látjuk az ígéretet, hogy harcolni fognak Izrael fiaival, és aztán itt a Józsui könyvének a legelején, az egyes fejezet 16-os versben láttuk, hogy megújították ezt az ígéretet, hogy igen, fognak jönni és harcolni fognak izrael -le. és int a Józsui 22-ben pedig azt látjuk, hogy hogyan teljesedik be ez az ígéretük. Tényleg ott voltak, tényleg küzdöttek és tényleg harcoltak. És ez az, ami igazán számít. Olyan sokszor, olyan sok mindent ígérgetünk, ígérgetünk jobbra-balra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, aztán nem csináljuk meg. De itt olyan szépen nyomon követhetjük ennek a három és fél törzsnek, a harcosainak az odaszányságát, hogy az ígéretet valóban valóra is váltották, és nem is akárhogy. Itt a dicséretből, József dicséretéből nyilvánosan ez kitűnik. Józsué Silóban összegyűjtötte egész Izraelt, és mindenki füle hallatára dicsérte őket. Nyilvánvaló az, hogy Istennek a munkáját dicsérte ezekben az emberekben, de mégis azokat, akik ragaszkodtak Istenhez, dicséretre méltónak találta. Az első dicsérete az az volt, hogy Igaz, hogy Mózes volt az, aki ö, megbízott titeket, de nem csak Mózesre, hanem én rám is hallgattatok mindenben, amit parancsoltam. Megdicsérte őket azért, hogy engedelmesek voltak a katonai vezetőségnek. Aztán másodikként a hármas versben megdicséri őket azért, hogy nem hagyták el a testvéreiket, hogy ott harcoltak Izrael és Valóban a szívük ott volt együttérzően, a többiekkel együtt. Ez is egy teljesen nemes gondolat, hogyha belegondoltok. Nagyon sokszor, hogyha valaki megkapja a saját részét a valamiből, akkor félre vonul, örül a saját részének, a többiek meg úgy szerzik meg a saját részüket, ahogy akarják. Itt ez a három és fél törzs ott volt és harcolt a testvéreiért, nem saját magukért és harmadikként pedig megdicséri Józsué őket azért, hogy az Úrnak a parancsolatait megtartották, és igen engedelmesek voltak Istennek a tanácsa szerint, parancsa szerint jártak. Utána pedig Józsué a dicséret után elbocsátja őket, és azt mondja, hogy menjenek vissza, és itt azt mondja, hogy a sátraikba menjenek vissza, pedig minden valószínűséggel, ezen a területen már nem sátrakban, hanem házakban lakoztak, és többször is, ahogyan olvastuk ezt a első kilenc verset, a szó többször is előbukkant. Lehetséges az, hogy még mindig a sátrakban laktak a keleti népek, mert azt tudjuk, hogy a Jordántól Nyugattól, nyugatra lévőek mindenképpen épületekben laktak, olyan épületekben, amelyeket nem ők, hanem még a kánaániták építettek, de lehetséges az is, hogy egyszerűen csak sátornak nevezték azt a helyet, ahol laktak az izraeliek, és ezzel megtartották azt a zarándoki hozzáállást, ami beleivódott a szívükbe a hosszú évek alatt. És azt hiszem, hogy ez egy fontos bátorítás mindannyiunk számára, hogy ez a zarándok szemlélet ott legyen a szívünkben, akkor is, hogyha nagyon megalapozottnak látjuk a helyzetünket egy-egy helyen. Nagyon sokszor, amikor az életben Isten körülvesz az áldásaival, és és el, és úgy néz ki, hogy minden rendben megy, van az embernek munkahelye, van, ahol lakjon, van, amit tegyen, kicsit megnyugszik, és kezd tervezgetni, hogy hány évig fog ez így lenni, vagy mi lesz majd jövő évre másképpen. Nem szabad elfelejtenünk azt, amit ezek a népek tudtak biztosan, hogy csak zarándokok vagyunk ezen a földön, még akkor is, hogyha vannak már állandó lakhelyeink, legelőink, és hát nyilván nagy legz, nagyot lé szóval nagyon megkönnyebbültek. Ezek a népek, amikor básánhoz érve látták a nagy gazdag legelőket, hogy most már nem kell a birkáiknak összeszedni a füvet a sivatagból, meg a pusztából, hanem gazdag legelők vannak. Ez itt az a hely, ahol lakni fogunk, gondolták. De mégis ott volt a fejükben az, hogy csak idéglenesen vagyunk ki. és kell, hogy nekünk is ez ott legyen a szívünkben, ez igen dicséretreméltó. Józsué egy elég tömör, de nagyon velős bátorítással bocsátja őket útra. Ezt az ötös versben olvashatjuk. Talán ez az ötös vers, amit jóha ha elrejtünk mindannyian a szívünkben, több felhívást is ad itt Józsué. Ez egyik az az, hogy vigyázzunk arra, hogy teljesítsük a parancsolatokat, a törvényt, figyeljünk oda, hogy ismerjük a törvényt. A vigyázni szó az azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni, mert azt jelenti, hogy veszélyforrás van, tehát elmehetünk a törvény mellett, kikerülhetjük azt, oda kell figyelni arra, hogy abban megmaradjunk, azt ismerjük. Aztán másodikként, az ismeret után azt mondja, hogy szeressük az urat, hogy az egész törvény ebbe teljesedik, hogy adjuk oda a szeretetünket Istennek. Aztán mondja azt, hogy járjatok az ő útján, tartsátok meg az ő parancsolatait. Utána jön a valódi engedelmesség. Miután ismerjük Isten parancsolatait, vigyázunk arra, odafigyelünk arra, és a szeretetünket Istennek adjuk, utána már könnyű ővele járni, könnyű az ő parancsolatai szerint élni. És azt mondja, hogy a kulcsa annak, hogy ezt fent tudjátok tartani, az az, hogy ragaszkodjatok hozzá. Ez a negyedik felhívása a Kapaszkodjatok Istenhez, kapaszkodjatok bele, és ő hozzá ragaszkodjatok ahhoz, amit mond. És az, végül pedig azt mondja nekik, hogy szolgáljatok neki teljes szívetekből, teljes lelketekből. A, a szolgálata az, ami ott tart Istenhez közel bennünket. És nagyon fontos szerintem megfigyelni a sorrendet, mert nagyon sokszor ezeket a sorrendeket, ha felcseréljük, valami egészen más fog kisülni az életünkből, nem az Isten szeretetében teljes bővölködő életet fogjuk megtapasztalni. Az egyik dolog, ami kisülhet egy ilyen felkavarodásból, az a hogy Hogyha valaki nagyon szereti Istent és nagyon buzgó Istenért, de fogalma sincs arról, hogy Isten mit mond, mit tanít, hogy mit mond Isten arról, hogy hogyan kell őt imádni, akkor a buzgósága, a lelkesedése el fogja őt vinni egy olyan útra, ami az ő ugyan jó és helyes Isten imádat, de Isten szemében pedig elítélendő. Aztán a leggyakoribb talán mégis az, amikor az, az emberek, a keresztények törvénykezővé válnak. Ez az egyik legveszélyebb csapda, amikor úgy próbálunk, úgy próbálunk Istennek szolgálni, és úgy próbáljuk megtartani az ő parancsolatait, hogy közben nem szeretjük hogy nem a szeretetünkből, nem az Isten iránt való szeretetünkből, nem az ő irántunk való szeretetéből fakad a szolgálatunk, hanem csak egyszerűen tudjuk, hogy ezeket meg kell tartani, és meg akarjuk tartani, és ragaszkodunk hozzá, de közben elmulasztjuk meglátni Istennek az irántunk érzett szeretetét. Elmulasztjuk meglátni azt, hogy Krisztus meghalt értünk a keresztván. Isten áldozatot hozott azért, hogy mi élhessünk. És ez a szeretet kell, hogy motiváljon mindent, amit teszünk. Ez az az oltárról vett tűz, ami az igaz Isteni mádatunkat folyamatosan lángon tartja, folyamatosan égeti, és kedves jó illattá teszi Isten előtt. Hogyha enélkül a tűz nélkül próbálunk meg Istennek engedelmeskedni, akkor az egész életünkből mindössze egy, egy törvénykezés lesz, és elmegyünk amellett, ami a törvényben a legfontosabb, az, hogy szeressük az urat teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Úgyhogy Józsui ezt egy igeversnyi bátorítást adja ennek a három törzsnek, ennek a két és fél törzsnek, de nagyon velős ez az igevers, és tudja, hogy ha ezeket követik, ha ezekre a tanácsokra hallgatnak, akkor meg fognak maradni. És talán azért is hangsúlyozza ki Józsói ezt ennyire, mert tudja, hogy ezek a törzsek át fognak kelni ismét a Jordánon, és Izraeltől el lesznek választva. Ott lesz közöttük a Jordánnak a völgye, amit mindkét oldalról 700-700 méteres hegyek vesznek e, körül, és legszűkebb helyen is 8 km- e, átmetszetű ez a völgy, de van, ahol 20 kilométer széles. Nagyon nehéz átkelni, különösen áradáskor. És tudta azt, hogyha az átkelő törsek megtartják ezeket a szavakat, csak ezt az öt bátorítást megtartják, és ezekhez ragaszkodnak, akkor Istenben teljes boldog életet fognak élni, hitben fognak járni, Isten szeretetében fognak járni. De ha attól eltávolodnak akkor bizony gondban lesznek. És utána megáldotta őket Józsué és úgy bocsájtotta el őket. Józsui tudta azt, hogy Isten áldása nélkül ennek a két és fél törzsnek esélye sincs megmaradni. Esélye sincs megmaradni, esélye sincs úgy élni, ahogyan Isten szeretné, hogy éljenek. És ugyanígy van ez a mi életünkben is, hogy Isten áldása nélkül egyszerűen nem tudunk azok lenni, akiknek Isten bennünket látni szeretne. Nem tudunk úgy élni, ahogyan Isten szeretné, hogy éljünk. Szükségünk van Isten áldására, szükségünk van Istennek a jelenlétére, a Szent Lélek által való jelenlétére. És Józsui így kétszer is megáldva küldi el őket, az Manassé törzsére kétszeres áldást is mond Józsué, lehet azért, mert rokonyságban voltak egy kicsit. Ha emlékeztek, Józsué Efraim törzséből való volt, és Efraim és Manassé pedig Józsefnek voltak a gyermekeim. Aztán látjuk, hogy nem csak tanácssal, nem csak dicsérettel, nem csak tanácssal, nem csak áldással küldi őket, hanem elküldi őket zsákmánnyal is. Zsákmánnyal megrakodva küldi haza őket. A nyolcas versben olvasuk, hogy nagy gazdagsággal térjetek vissza. Ezek a katonák, amíg szolgáltak a testvéreik mellett Kánaán földjén harcolva, részesültek a zsákmányból, mégpedig gazdagon. És az a bátorítása Józsuének, hogy fogjátok meg ezt a zsákmányt, és vigyétek haza, és az otthoni testvéreitekkel is osszátok meg. És itt egy olyan gondolattal találkozunk, amivel már korábban találkoztunk az igében, meg később is fogunk, hogy a zsákmányból nem csak azok részesülnek, akik harcolni vannak, hanem azok is, akik hátra maradnak. Ugyanis Isten egy-egy népet, egy-egy törzset, egy-egy gyülekezetet, egy-egy testet, egynek lát. Nem úgy látja, hogy ezek harcolnak, ezek részesülnek a zsákmányból, ezek nem harcolnak, ezek nem részesülnek. Isten nem így látja. Egyként akarja megáldani Isten az egységet, és tudja azt, hogy ezek a harcos férfiak nem harcolhatnának anélkül, hogy nem maradtak volna otthon is férfiak, akik gondot viselnek az asszonyokról, gyerekekről, idősekről, akik gondot viselnek az állatokról, a hatalmas termőföldekről. Tehát Isten ugyanúgy a harc részének látta azt a plusz megsokasodott munkát a hátországban odahaza, haza mint azt a harcot, amit a frontvonalban bívtak. És ezt nagyon érdemes a mi is elrejteni, hogy nem csak az méltó az ákmányra, nem csak az méltó Isten szellemi javaira, aki legelől van a szellemi harcban, hanem mindazok, akik az egész testnek a fentlétét lehetővé teszik. Nagyon sok ilyen szolgálat van, ami nem is látható. Amikor a honfoglalás folyt, egyetlen egy kánaáni népse volt elájulva attól, hogy básámban ott maradt, nem tudom, kicsoda, most hirtelen egy jó zsidó név nem jut eszembe, ami sokszor volt. Biztos sok mózes volt ilyenkor. Ott maradt az egyik mózeske, és legeltetett 300 bárány, mikor általában csak 50-et tudott erről. Nem Tudott egy kánaáni ember, se nem nyűgözte le őket, de ettől függetlenül a másik két társa nem tudott volna eljönni, harcolni, hogyha ő nem viság gondot az otthoni dolgairól. Így Isten azt szerette volna, hogyha zsákmányokból az otthon maradottak is részesülnek. És ugyanígy a gyülekezetben is rengeteg olyan szolgálat van, ami nem látványos, de elég hasznos. Gondolom mindannyian örültök, amikor teát iszunk, hogy tiszta bögréből tudjuk inni a teát, vagy hogy egyáltalán tudunk teát inni. Tudom, hogy a teá nem mindenkinek ízlik, de mondjuk azért örülhetünk, hogy van benne cukor, meg van benne citromlé. Tehát ezeknek mind örülünk. Aztán a WC nem egy közkedvelt hely, de mégis mindenki látogatja, és mennyire örül az ember, amikor tisztán találja. Ezek mind olyan áldások, amik lehetővé teszik azt, hogy itt üljünk és tanulmányozzuk Istennek az igéjét. És ez mind-mind része annak, hogy a test hogyan működik együtt. És Isten azt szeretné, hogy mindenki ugyanúgy részesüljön azokból az áldásokból, az ellenségtől elrabolt dolgokból egyformán. Itt érdekes, hogy azt mondja a nyolcas versben, hogy az ellenségeitektől vett zsákmányt osszátok meg az, a testvéreitekkel. Itt Józsuli elsősorban arra kéri a hazatérőket, hogy osszátok meg azt, amit az ellenségtől elvettetek. És hogyha emlékeztek, a kánaembeli harcok, azok a testünk elleni küzdelmet, a testünk elleni hadakozást vetítik előre, és olyan, mintha azt mondaná Józsué, hogy oké, okay, nagyon sokat harcoltatok a testetekkel, nagyon sok ellenséget legyőztetek, menjetek haza és osszátok meg azokkal, akik otthon maradtak. És nekem a, Isten ebből azt tanította, hogy minden egyes olyan harcom, Mat, amelyben győztesként kerülök ki Krisztus által, azt nyugodtan osszam meg azokkal, akik esetleg abban a harcban nincsenek benne, vagy mostanában nem voltak, vagy még nem voltak, vagy már voltak, hogy elmondhassam azt, hogy hogyan győzött Istennek a kegyelme az életemben. Mindannyian nehézségeken és harcokon megyünk keresztül. Azok is, akik nem akarnak hitben járni, azt mondják, hogy jól vagyok én így, Krisztus megváltott engem, nekem ez így jó, ennyi elég, hagyjon mindenki békén. Meg azok is, akik hitben járnak, akik azt mondják, hogy én szeretnék Isten után menni, amerre ő megy, szeretném, ha ő vezetné innentől kezdve az életemet. Azoknak is vannak harcaim. És ezek alatt, a harcok alatt nagyon sok mindent tanulhatunk, hogy hogyan... Csab be bennünket a testünk, hogy a testünk bűnre való hajlama, meg vonzása, hogyan próbálja kihúzni a lábunk alól a talajt, és hogy Isten kegyelme ebből hogyan ment meg bennünket, és hogyan emel ki, vagy hogyan figyelmeztet, vagy egy olyan helyzetbe, hogy a derőt, amire azt gondoltuk, hogy sohasem lesz szerünk, de aztán mégis adott. És ezekben mind-mind, hogy győztesen kikerülünk, és egy-egy próbából megerősödve jövünk ki, ezeket mind-mind megoszthatjuk azokkal, akik lehet, hogy éppen abban a, azon a területen nem is harcoltak, vagy az a terület nem, nem okozott nekik nehézséget, mert ebből ö, tanulhatunk, és ezt a gazdagságot megoszthatjuk egymással. Biztosan ismeritek ezt az érzést, amikor valaki elmond egy nagy bizonyságot arról, hogy Isten milyen kegyelmes volt ő hozzá, és az ember szívébe ott van az öröm, hogy Fú, mennyire fantasztikus Istennek a kegyelme. Ez az, amikor a kincseket megosztjuk, a zsákmányt megosztjuk egymással, mindenki gazdagodik belőle, mindenki részesül az örömből. Ez nem egy nagy szellemi győzelem, amit most el fogok mondani, de egy elég jó képe Isten kegyelmének. Itt van a mosógépünkbe, próbáltunk ruhát mosni. Ez ugye nem újdonság, mindenki ezt próbálja mosógépével tenni, jó esetben. De mi nem tettük a dobra rá a tetőt, és teli volt a kislányunk apró ruháival. Ezt úgy kell elképzelni, hogy neki ekkora egy kizzokni, meg ilyesmi. És Tali volt ilyen pici ruhákkal, és elindítottuk a mosógépet, anélkül, hogy a dobot betakartuk volna. És olyan öt perc után figyelmesek lettünk arról, hogy ez a mosógép fura hangokat ad ki, nem így szokott mosni és akkor a nagy gondolkodás után leesett, hogy hát a dobtetőt nem tettük rá. Hát akkor ugye lehűltünk, hogy hoppá, most mi lesz, tönkrement a mosógép, tönkre mentek a ruhák, minden, és ö, lehet, hogy nem fogjátok elhinni, de Isten oda tette a kezét, ahol a dobfedő kellett volna, és egyetlen egy kis zoknika mászott ki belőle ebből a millió apró ruhából, azután, hogy öt percen keresztül forgott a dob. Isten, mint hogyha ott tartotta volna a kezét. És nem tudom, érzitek ezt az örömet, ami most ez a kegyelem hozott az én szívemnek, mert remélem a tieteknek is. És ebből arról tanított Isten minket, hogy rengeteg olyan dolog van, ami sokszor alapvető dolog az életünkben, de mégis elfelejtjük, vagy mégis nem tesszük meg, és mégse dől össze az életünk, mert Istennek a kegyelme megvéd bennünket. Ő oda teszi a kezét akkor is, hogyha mi elfelejtettünk oda tenni valamit. A gyengeségeinket kipótolja, letakarja, megvéd bennünket, mert kegyelmes Istenünk van. És ez egyszerűen Isten egy, mosó, egy mosás, egy eltolt mosáson keresztül tanította nekünk, de növekedtünk benne, erősödtünk benne, és ez kincsként megosztva bátorítás lehet mindenkinek. Nem tudom, hogy Isten vele egy miket tanított a mai napon. Biztosan nagyon sok mindent. És ebből a kincsből jó, hogyha az ember ad a többieknek, hogy mindenki részesüljen ebből a gazdagságból, hogy Isten kegyelmében így tudjunk örvendezni, gyönyörködni és örülni. Még azok is, akik esetleg úgy gondolják, hogy vele éppen semmi nagy dolog nem történt ma. Már az is nagy dolog, hogyha nem történt semmi rossz. De... Így megoszthatjuk egymással Istennek a kegyelmét, és így a zsákmányban mindennyi a részesedhetünk, azok is, akik úgy gondolták, hogy ma nem voltak olyan nagy harcokban. Aztán látjuk, hogy a kilences versből elindulnak a, a gádrúben és Manassé féltörzsének a fiai, és hazatérnek az úr rendelése szerint, és elfoglalják a területeinket. A tízes versben azt olvasjuk, hogy mikor a Jordán mellékére értek, mely még Kánaán földjén van, építettek a rúben fiai, Gátfiai és Manasé félnemzettsége ott a Jordán mellett oltárt, nagy láttatós oltárt. Ugye a történetnek itt nem lenne folytatása, ha mindenki hazatért volna és elment volna a saját helyére, valami eszükbe jutott ezeknek a harcosoknak, hogy jó lenne egy nagy láttatós oltárt építeni a Jordán mellett. Nem csak azért volt fontos ez az oltár, mert nagy volt, hanem azért is fontos volt, mert oltár volt. És az oltár az azt jelentette, hogy ott valami áldozatot mutatnak be. Az oltárnak ez volt ugye a rendeltetése. Meghallották pedig Izrael fiai, hogy ezt mondták, ímé a Rúben fiai, a Gát fiai és Manassé félnemzetsége oltárt építettek át a Kánaán földjével, a Jordán mellékén Izrael fiainak oldala felől. És amint meghallották Izrael fiai, egybegyült Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak fel ellenük. Látjuk, hogy ahogy ezt a hírt meghallották az izraeliták, a Jordán nyugati partján élő törzsek, abban a pillanatban összegyűltek Silónál, a gyülekezett sátoránál azért, hogy felkeljenek és megküzdjenek az elvonuló két és fél nagyon feldühítette őket az eset, hogy mi az, hogy jordán építenek, mi az, hogy most felemelnek egy oltárt Jordán partjainál. Tudták azt, hogy az oltárnak a felemelése, az oltár állítása későbbiekben hamis mádathoz vezethet, és a végén az ahhoz vezethet, hogy ezek a törzsek teljesen elhagyják majd a hitüket, és így egy teljesen a, tiszta, Isten iránt való féltékenység volt az, ami őket erre indította, hogy fegyvert ragadva induljanak el. Kültött pedig Izrael fiai Ruben fiaihoz, Gárt fiaihoz és Manasé félnemzettséghelyhez, Gileád földjére, Fineást, Eleázárnak, a papnak fiát, tíz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az ősök háza szerint Izraelnek minden nemzettségéből. Ezek mind fejedelmei voltak az ő őseinek házának, Izraelnek ezrei között. Látjuk azt, hogy a nagy felindulásba egy bölcs döntést hoztak, Fineást küldték el, aki Elázár papnak, tehát a következendő pap volt így finás, a Elázár papnak a fia volt, és tíz fejedelmet, a tíz törzset képviselő fejedelmet egy küldöttségként elküldték ehhez a két és fél nemzettséghez. Nagyon nagy bátorság volt a szívükben, hogy így a hosszú harcok, hét éves harc és a hosszadalmas földosztás meg a földterületek elfoglalása után hirtelen összegyűltek silóban a, ezek a törzsek és és készek voltak arra, hogy szembesítsék ezt a két és fél nemzetséget a hibájában, hogy, hogy rámutassanak a hibájukra. Itt azt látjuk, hogy Józsué nem nagyon hívta össze ezeket a törzseket, hanem mindenki ott termett egy pillanatalant. Tudták, hogy nem jó dolog az, hogyha az izraeliták a kijelölt helyen kívül még egy oltát emelnek. Istennek az igazságához ragaszkodva minden törzs felhördült ezen, és készek voltak azt mondani, hogy, hogy ez nem maradhat így, Isten szava ellen cselekeznek. És látjuk, lássuk meg azt, hogy itt, amikor a két és fél törzs úgy döntött, hogy oltárt neki nekifogol, nem csak Izrael vezetősége látta ezt rossznak, hanem Izrael egész népe rossznak látta, és látták azt, hogy Isten szava ellen való egy második oltárnak a felemelése. Nem voltak, nem hiszem, hogy túl boldogak voltak ezek az emberek, akik a küldöttségben voltak, és mégis azt láthatjuk, hogy bátrak voltak, hogy Isten igazságával szembesítsék azokat, akik oltárt akartak emelni. A 15-ös versben olvassuk, hogy ez a bizottság eljutott a rúm fiaihoz, Gárd fiaihoz, és manassé fél nemzetségéhez a Gileád földjére, és szólt a kővelük mondva. Így szól az úrnak egész gyülekezete? Micsoda vétek ez, amelyel vétkeztetek Izraelnek Istene ellen, hogy immár elfordultatok az úrtól, építve magatoknak oltárt, hogy pártot üssetek immár az úr ellen? avagy kevés -e nekünk a peor miatt való hamisságunk, amiből még ki sem tisztultunk minden mai napig, és amiért csapás lett az Úrnak gyülekezetén. És ti elfordultatok immár az Úrtól, pedig ha ti pártot ütöttök ma az Úr ellen, holnap majd Izraelnek egész gyülekezetére haragszik meg. Itt látjuk az aggodalmát Izrael népének, és látjuk azt, hogy Finás vezetésével ez a bizottság kész arra, hogy ezt az aggodalmat átadja. Istennek az igazságát látjuk abban, ahogyan Izrael kardot ragad, és ki akar állni az igazság mellett, de Istennek a kegyelmét láthatjuk meg abban, hogy nem egyből lerohanják ezeket a nemzeteket karddal, hanem jönnek, és megpróbálnak egyeztetni velük, személyesen akarják szembesíteni őket a cselekedeteikkel. Hogy kicsit megértsük Izraelnek ezt a felháborodását, érdemes elolvasnunk a, a ö, öt Mózesből, a 12-es fejezet 5-ös 7-es Mózes 5. könyvének 12-es fejezetéből, az ötös ös verstől fogjuk olvasni mondja itt Isten, hogy hogyan és hol is kell Istent igazán imádni. Azt mondja, hogy azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr a ti istenetek, minden ti közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok és oda menjetek. És oda vigyétek egészen égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát minden fogadásból, mind fogadásból, mind szabad akaratból való adományaitokat, és a ti barmaitoknak és juhaitoknak első fajzását, és ott egyetek az Úrnak, a ti isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népek kezetek, minden keresményének, amelyekkel megállt téged az Úr, a te istened. Látjuk itt, Isten azt hangsúlyozza ki, hogy lesz egy hely, amit ő kiválaszt, ahol az oltárt, az áldozati oltárt fel kell állítani, és azt kéri, hogy oda vigye minden izraelita az áldozni valóját, mindenféle áldozatát. És a múlt héten megnéztük azt, hogy ez a hely, amit Isten választott ebben az időszakban, Izraelben, az nem volt más, mint az Efraim hegyén lévő siló, Silóban állították fel a sátrat, ott volt felállítva az oltár is. És Isten azt kérte, hogy ide, erre a helyre vigyék el az áldozatokat, és ne máshova. Minden máshova vitt áldozatot, Isten úgy látott, hogy az bálvány áldozáshoz vezethet. Ő kijelölt egy helyet, hogy hol legyen az, és azt várta, hogy ott áldozzon neki Ezrál népe. Úgyhogy egy kicsit megérthetjük Izrael népének felháborodását, sőt, érthető Izrael népének a felháborodása, amikor azt látják, hogy az elvonuló két és fél törzs épít magának és azzal a várdal illetik őket, hogy most miért akartok elmenni Istentől, miért akartok ti egy külön oltárt, miért akartok ti külön áldozni, égő áldozatot, hála áldozatot hozni, miért akarjátok ezt külön csinálni? Nem jó nektek az, ami silóban van, amit Isten választott ki? És azt látjuk, hogy az egészet a peúrban történtekhez köti, hogyha emlékeztek, Finásnak a, neve, Finásnak a neve már egyszer előfordult, pont a Peóri események kapcsán, amikor is a Négy Mozás 25-ben olvashatunk arról, hogy mi is történt izrael Ott az izraelitákról azt olvassuk, hogy a moabita lányokkal elmentek és paráználkodtak, és emiatt jött Istennek a haragja, Istennek a csapása egész Izraelre. És ott arról olvashatunk, hogy 24 ezeren haltak meg ebben a csapásban, és Fineás volt az, aki elég merészen, egy dárdával a kezében véget vetett ennek a csapássorozatnak, de itt ebből kiderül az, hogy még mindig nyögték a következményeit az izraeliták. És visszaemlékezett a bizottság, visszaemlékezett egész izrael nemzete Istennek a... a büntetésére Istennek a haragjára, amit az izraelitáknak az elfordulása váltott ki belőle. És azt mondták, hogy ha most ti elfordultok, ti a két és fél nemzet elfordultok, akkor Istennek a haragja az egész nemzetünkön, az egész gyülekezetre kifoghatni, mondják a 18-as versben. Lehet, hogy azt gondolod most, hogy jó, jó, jó, de hát egy ilyen peóri esemény meg moabitákkal való paráználkodás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 de az Úr ellen ne üssetek pártot, ellenünk se üssetek pártot építve magatoknak oltárt az Úrnak, ami Istenünknek oltárán kívül. Azt mondják itt az izraeliek, hogy ha, ha valami miatt úgy érzitek, hogy az a Föld nem Isten szerint való, ahol éltek, hogy az, a, az ahol ti örökséget kaptatok nem tiszta, és szükség van áldozatra, akkor inkább hagyjátok ott, gyertek át mi hozzánk, és áldozatok silóban. És itt látjuk ö, azt a szívet az izraeliekben, ami nagyon sokszor nincs meg bennünk akkor, amikor konfliktusokat akarunk kezelni. Mégpedig itt van az áldozatkészség. Azt mondják ugyanis ennek a két és fél nemzetségnek, hogy gyertek át, lakjatok közöttünk. Ez azt jelentette volna, hogy a már szétosztott örökségbe kellett volna befogadni ezt a két és fél hatalmas törzset. Nagyon-nagyon lecsökkent volna mindenkinek a lakóterülete, a legelői egészen biztosan összezsugorodtak volna, de mégis azt mondta a ez a bizottság, Izrael egész nevében, hogy mi készek vagyunk áldozatot hozni. Inkább gyertek át, és inkább áldozzunk egy oltárnál. Ne akarjatok külön helyen Istennek áldozni. Nehogy Isten haragja az egész közösségre rászálljon. És nagyon sokszor, amikor valakit szembesítünk, lehet, hogy ott van az Isten tisztasága, tisztaságához való ragaszkodás a szívünkbe, lehet, hogy ott van a bátorság bennünk, hogy szembesítsünk valakit a hibájával, de nagyon sokszor nincs ott bennünk a készség arra, hogy áldozatot hozzunk, hogy segítsünk a másiknak a hibájából elfordulni, vagy, vagy megtérni. Itt Izraelnek a népek kész volt erre az áldozatra, 20-as versben még egy történetre emlékeztetik őket, vagy nem Ákán zéra fia vétkezette nagy vétekkel istennel szentelt dolog ellen, mégis az Izraelnek egész gyülekezete ellen lett harag, és ez a férfiú nem egymaga halt meg az ő bűnéért. Itt Izrael ismét csak emlékezik arra, hogy ha bűnt követünk el, akkor az nem csak ránk van kihatással, hanem, az egész gyülekezetre, Isten egész gyülekezetére, az egész egyházra. És emlékeztetik ezt a két és fél nemzetséget, hogy ne gondoljátok azt, hogy ti azt csináltok, amit akartok. Nem, nem mondhatjátok azt, hogy mi Jordánon keletre lakunk, azt csinálunk, amit akarunk, ti nyugatra laktok, ti azt csináltok, amit akartok de mi keleten azt csinálunk, amit akarunk. Ez nem így van, mert Istennek a haragja, az egész gyülekezetet fogja érni. Mindenkire kihatással van a cselekedetetek. És feleltek pedig rúben fiai, Gát fiai, és Manasé és szóltak Izraelnek, Ezreinek fejeihez. Az Istenek Istene, az Úr, az Istenek Istene, az Úr, ő tudja, és az Izrael is megtudja, ha pártütésből, és ha az Úr ellen való vétekből van ez, ne tartson meg minket a napon. Ha azért építettünk magunknak oltát, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy pedig, hogy áldozzunk azon egészen égő áldozatot és ételáldozatot, vagy hogy tegyünk arra hálaáldozásnak áldozatját, lássa meg ezt ő maga, az Úr. Itt látjuk azt a jó hozzáállást, ahogyan... Ruben Gád és Manassé helyes hozzáállással közelítette meg a szembesítést. Nem kezdett el visszahadakozni, meg üvöltözni rájuk, hogy ti könnyen beszéltek, már nektek ott van silóba az oltár, meg titeket így megáld az úr, meg úgy megáld. Nem kezdtek el hadakozni, egyszerűen alázatosan azt mondták, hogy az Úr, ami bizonyságunk, Ő tudja, látja a szívünket, hogy mi ezt nem azért építettük, hogy áldozzunk rajta. És látjuk azt, hogy Istenre hivatkoznak, hogy Ő az Ő, ők teljesen tisztán meg tudnak állni a Mindenható Isten előtt. És itt Istennek három nevére is esküsznek, három nevét is bizonyságul hívják, hogy az ő szívük tiszta. A Istennek az él, Elohim, meg a Jahve nevét, mind a három nevét felsorolják azért, hogy azt mondják, hogy mi teljesen tiszták vagyunk Isten előtt. És azt mondja, hogy, hogy lássa meg azt az Úr, tegyen ő ítéletet, nézzük meg, hogy ö, tényleg miért is ha tettük ezt az ortát. Hogyha gonosz volt a szándékunk, akkor, akkor ö, ítéljen meg minket. 24 vers, hát nem inkább a miatt való féltünkbe cselekedtük-e ezt, hogy így gondolkoztunk? Ma holnap így szólhatnak a ti fiaitok a mi fiainkhoz mondva, mi közöttök van nektek az Úrhoz, Izraelistenéhez? Hiszen határt vetett az Úr mi közöttünk és ti közöttetek, Rúben fiai és Gát fiai. A Jordánt nincsen nektek részetek az Úrban? és elidegeníthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne féljék az Urat. Mondtuk azért, nosza fogjunk hozzá, hogy építsünk oltát, sem nem egészen égő áldozatra, sem nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen az mi közöttünk és ti közöttetek, és a mi utánunk való nemzetségeink között, hogy szolgálni akarjuk az Urat Ő előtte, a mi egészen égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és hála áldozatainkkal, és hogy ne mondhassák a ti fiaitok ma holnap a mi fiainknak, hogy nincs nektek részetek az Úrban. Megmondtuk azért, ha így szólnak ma holnap nektek, nekünk, vagy a mi nemzetségeinknek, ezt mondjuk majd. Lássátok az Úrnak oltárának mását, amelyet a mi atyáink készítettek? Nem egészen égő áldozatra, sem nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyság legyen mi közöttünk és ti közöttetek távol legyen tőlünk, hogy pártot üssünk az Úr ellen, és elforduljunk immár az Úrtól, építve oltát égő áldozatra, ételáldozatra és véres áldozatra az Úrnak a mi Istenünknek oltárán kívül, amely az ő sátora előtt van. Látjuk, hogy teljesen alázattal és türelemmel elmagyarázza, Gád Ruben és Manassé, Izrael egész népérek, hogy miért is építettek egy ilyen nagy, hatalmas oltárt, ami egyébként a Silóban található, Isten által elrendelt olt oltárnak a mása volt. Arra gondoltak, hogy mi lesz akkor, ha majd később további nemzedékek azt mondják, hogy de hát ti nem is tartoztok hozzánk, nem is tartoztok az Isten imádatához, hiszen a Jordánon túl vagytok. És erre azt a megoldást találták ki, hogy ha építünk egy nagy oltár másat, ami pontosan más a Silóban találhatónak, akkor rámutathatunk, hogy hát nézzétek meg, hogy mi is Izraelhez tartozunk, mert itt van ez a, ez a oltár másolat, és ezt pont ezért építették az atyáink, hogy nehogy bennünket el lehessen zárni Isten imádatától. És többször is kihangsúlyozzák, ahogyan olvassuk, hogy ők ezt nem áldozatra építették, nem azért építették, hogy azon áldozzanak, ezt csak bizonyságú építették, ezt csak egy oltár másnak, egy emlékeztetőnek építették, hogy emlékeztesse az ott élőket, illetve az izraelieket, hogy Gádrúben és Manassé is ugyanúgy Istenhez tartoznak, és ugyanúgy jogosultak a Silóban lévő oltárnál áldozni. Nem akartak ők külön áldozni. Itt terült ki ugye a félreértés, és látjuk azt, hogy milyen alázat van Izrael szívében, milyen alázat van Izrael vezetőségének a szívében. Azt mondják 30-as versben, halva pedig finás a pap és a gyülekezeteknek fejedelmei, és Izrael ezreinek fejei, akik velük voltak, a be, ezeket a beszédeket, amelyeket szóltak a Rúben fiai, a Gárt és Manassé fiai, tetszésre találtak előttük. És mondta Fineás, az Eleázár pap fia, a Rúben fiának, Gárt fiainak és Manassé fiainak, ma tudtuk meg, hogy köztünk van az Úr, mivel hogy nem védkeztetek e vétekkel az Úr ellen. Most megszabadítottátok Izrael fiait az Úr kezéből." Micsoda halázat ez a Fineás és a többi vezető részéről. Egyszerűen beismerték azt, hogy rosszul ítélték meg a gádrúben és manassé indítékait. Egyszerűen csak látták, hogy mit csinálnak, és rögtön már a szívbéli indítékukat ítélték el. Ez egy jó tanúság minden konfliktus és félreértés, meg egyet nem értés kezelésére, hogy ne akarjuk megítélni a másikat egyszerűen a cselekedetei szerint olyan értelemben, hogy ne akarjunk ítéletet mondani arról, hogy mi van a szívében, amíg meg nem tárgyaljuk velem. Itt az izraeliek csak a külső alapján ítélték el a szívük hozzáállását, amit, ami bebizonyosodott, hogy nem kellett volna. Aztán ugye megpróbálták a a Gádrúben és Manassé fiai kicsit a vádlóik cipőjébe helyezni magukat, és megértették azt, hogy persze tudjuk, hogy azért aggódtok, hogy ezen most áldozni fogunk, de higgyétek nem akarunk rajta áldozni. Megértették azt, hogy a vád, ami ellenük jött, az teljesen jogos volt, hiszen gonosznak látszó dolgot cselekedtek. Aztán pedig itt arra volt szükség, hogy Fineás és a vezetőség is bele tudjon állni egy kicsit a, a vádlottak cipőjébe, és megértsék azt, hogy miért is csinálták azt, amit csináltak. És itt teljesen alázatosan, egyszerűen elhitték, amit mondott Rubengád és manassé ez egy újabb tanúság, hogy elhitték, ugyanis azt olvassuk a szeretetről, hogy az mindent hisz, mindent remél. Ez azt jelenti, hogy amit a testvér mond, azt elhiszi, megbízik benne. A jót feltételezi a másikról, hogyha a az másik azt mondja, hogy így van, akkor elhiszi, hogy úgy van. Azt mondja Gárd Ruben és Manasi, hogy a mi szívünkben nem az van, hogy egy másik oltárt akarunk építeni, egyszerűen csak emléket akartunk emelni. Nem kezdte el bizonygatni Fineás, meg a belevaló bizottság, hogy de bizony ez a szándékotok, mi tudjuk, ne tagadjátok, és nem kezdtek el utánuk nyomozni, hogy még további bizonyítékokat sorolkoztassanak fel, hogy már pedig nem hisszük el, hogy nem ezt akarjátok, hanem egyszerűen elhitték azt, amit mondtak, a szeretet az mindent hisz, és mindent remél, és bizony, bizalmat szavaz a másiknak. Ezek után sem Finásnak, sem a bizottságnak, sem Izraelnek nem volt semmi szégyelni valója, hiszen azt tették, ami az úr előtt helyes volt. Ugyanígy a másik törzsek sem érezhették magukat becsapva. És visszatért azért Finás, az Eliázárpap fia és a fejedelmek, Rúben fiaitól, Gárt fiaitól, a Gileát földjéről, a Kánaán földjére Izraelnek fiaihoz és megbeszélték nekik ezeket a dolgokat. És tetszésre talált egy dolog Izrael fiai előtt is, és áldották az Istent, Izrael fiai, és nem mondták, hogy hadakozni menjenek fel ellenünk, hogy elveszítsék a földet, amelyben lakoznak a Ruben fiai és a Gát fiai. Az olták pedig így nevezték Ruben fiai és Gát fiai, bizonyság közöttünk, hogy az Úr az Isten. Látjuk, hogy amikor a bizottság visszatér, és a félreértést elmagyarázzák, Izraelnek is hasonló alázatos hozzáállása van, és olyannyira örülnek annak, hogy így megoldódott ez a konfliktus, hogy Isten dicsérték, és azt mondták, hogy hát hogyan is mehetnénk hadban. Ettől függetlenül nem biztos, hogy jó ötlet volt a két és fél törzs részéről, hogy egy oltár másolatot emeljenek ugyanis valóban ö, arra adott lehetőséget, hogy bálványi vádásra vezesse ezeket a népeket, ezeket a nemzeteket, az ott lakókat. Amiért különösen én úgy gondolom, hogy nem volt jó ötlet egy másolatot készíteni róla, és mi kis hangsúlyozták, hogy ez egy vér nélküli áldozat, nem arra van, hogy áldozzanak rajta, hanem csak, hogy ott legyen, az az, hogy Isten, az oltárt azt Krisztus képmásaként készítette el. Hogyha visszaemlékeztek a kettő mózesben a sátorkészítésre, a Szent Sátornak minden egyes része, alkatrésze, összetétele, mind-mind Krisztusra kellett, hogy mutasson, mind-mind az igazi mennynek, mennyben lévő isteni hajléknak a itteni másolata volt. És mindezekben az áldozati oltár, ami egyébként a sátoron kívüli volt, udvarban volt található, az Krisztusra mutatott, még pedig az áldozati cselekedetére arra, hogy ő miértünk meghal. Az izraelieknek ez az oltár egy dolgot képvisel, nevezetesen azt, hogy ha valaki menni akart Isten imádni, és Isten azt mondta, hogy ő a sátorban lakozik, akkor el kellett mennie mellett az oltár mellett, mellett az áldozati oltár mellett, és áldoznia kellett. Véres áldozatot kellett bemutatni magáért, hogy mehessen a sátor fele. Ez azt jelentette, hogy Istenhez nem lehetett jönni másképp, csak úgy, hogyha véres áldozatot mutattak beérted áldozat nélkül nem lehetett Istenhez jönni. A pogány szertartásokkor másról volt szó, ott is mutattak be áldozatokat, de a pogányok mindig azért mutattak be áldozatokat, hogy a incsiklandozó sült sülthúsokkal meg mindennel odacsalogassák az isteneiket, akik majd meghallgatják azt, amit mondani akarnak nekik. Izrael Izraelistenének nek ez... Nem is volt gondolat a fejében egyrészt, másrészt az izraeliek nem ezért áldoztak. Nem azért, hogy Isten hívogassák oda, hogy azt csinálja, amit ők akarnak, hanem azt mondta, Isten, nektek van szükségetek áldozatra, hogy hozzám jöhessetek. És ez a kép, ez a véres áldozat, ez az égő áldozati oltár, Krisztusban teljesedett be. Amikor meghalt a keresztfánértünk azt olvassuk, hogy ő, mint főpap, saját magát, saját maga, magát megáldozva halt, megértünk a keresztén. Ő főpapként, saját magát áldozatként adta ezen az oltáron, azért, hogy mindannyian mehessünk Istenhez, az ő áldozatán keresztül mehetünk Istenhez. Pont a János 14.6 mondja azt, hogy Jézus Krisztus az út, az egyetlen út, és nála nélkül senki sem mehet az atyához. Egyedül rajta keresztül lehet eljutni Istenhez, az ő áldozatán keresztül. Úgyhogy szükség volt oltára, egy oltára volt szükség, mert egy oltár mellett kellett elmenni Isten jelenléte felé Istenhez. Ez az egy oltár azért kellett, hogy egy legyen, mert egy valamire, egy valakire mutatott előre, pedig Jézus Krisztusra. Ezért mondta Isten, hogy ne legyen több oltárotok. Ez az egy oltár legyen. Mert csak itt lehet Istenhez eljutni. Csak is Jézus Krisztus véres áldozatán keresztül lehet az atyához eljutni. Sehogy máshogy. És azt mondták ezek a népek, hogy ó, de hát ez egy, nem olyan oltár, ahol áldozunk. Tudjuk, hogy csak a véres oltár mellett, az Isten által kijelölt oltár mellett lehet eljutni. Ez csak egy emlékeztető. Ez olyan volt, mintha azt mondták volna, hogy jó, jó, az a véres áldozati oltár, tényleg csak ott lehet Isten jelenlétéhez elmenni, de ez a, ez a valami, ez minket csak emlékeztet, hogy csak a mellett kell elmenni. Erre az emlékeztetőre nem volt szükség. Isten ennél egy sokkal jobb dolgot talált ki, nevezetesen három ünnepet, amikor kötelező volt minden férfinek feljönni évente, hogy áldozzanak, és hogy Isten jelenlétébe kerüljenek. Isten kitalált egy programot arra, eltervezett egy programot arra, hogy hogyan tartsa az emberek emlékezetébe azt, hogy egy véres oltár mellett, egy véres oltáron keresztül vezet az út ő hozzá nem kellett további emlékeztető. Nagyon ö, veszélyesek az ilyen oltárok. Eleinte talán nem, de későbbiekben azont lehetnek. Főleg ezek a nem véres oltárok. És ö, azért beszélek így róluk, mert a mai nap is nagyon sok nem véres oltárral találkozol. Vannak akik Krisztusnak a testben való itt lakozását teljesen tagadják, kétségbe vonják. Azt mondják, hogy itt lakott ugyan, de testben annyira nem volt itt, meg annyira a vére volt, annyira igazi. Istennek a szeretete miatt mehetünk a mennybe. Nem kellett ahhoz Istennek testé lenni, meg igazi vért ontani azért, hogy mi a mennybe mehessünk. Vannak ilyenek, akik ezt mondják, és és egy olyan oltárt próbálnak csinálni, ami nincsen vér. Anélkül nem lehet Istenhez eljutni. Krisztus vére nélkül nem mehetsz oda. És Istennek a szeretete soha sincs a Bibliában úgy, hogy ne lenne mellette Krisztus áldozati halála. Nincsen szeretet áldozat nélkül. Aztán vannak, akik olyan vére, vértelen oltárokat emelnek a vére mellé, ami mondjuk a cselekedetekről szól. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, persze Jézus Krisztus áldozati vérén keresztül kerülhetünk Istenhez, de nekem szükségem van arra, erre az oltára is, szükségem van arra, hogy csináljak ezt, tegyem meg azt, végigcsináljam emezt, elérjem emezt azért, hogy biztos legyek abban, hogy Isten, Kriszt, Isten vérének a megváltása elegendő. Olyan, mintha megpróbálnának hozzáadni ahhoz, amit már Krisztus elvégzett. Pont azon gondolkoztam, hogy óra Uram, mi lesz én velem, mert uh, úgy éreztem, hogy egy bizonyos dologért nem imádkoztam mostanában annyit, amennyit úgy gondolom, hogy kellene. És ez a kárhoztatás ült rajtam három órán keresztül, hogy most nem lesz semmi, mert már nem imádkozok érte három hete, pedig azelőtt milyen jól ment, és, és most teljesen rombadőlt az egész tervem, hogy fogja ezt így Isten megcselekedni. Aztán Isten eszembe jutatta, hogy ha valaha is lesz ebből valami, amért imádkozok, az nem azért van, mert én imádkoztam érte, hanem azért, mert Isten jónak találja, és örömét leli benne. És úgy dönt a kegyelméből, hogy megcselekszi. Az, hogy én imádkozok érte, ez egy jó dolog, mert azon keresztül formál engem, meg eszköze lehetek a tervének a véghezvitelében. De nem kell aggódnom, hogyha valami történik, az nem azért lesz, mert én imádkoztam érte. És Isten meg akarta mutatni ezzel azt, hogy, hogy egyrészt ne akarja vezetni a himanaplomba, hogy ez azért történt meg, mert egy évig pontosan imádkoztam érte minden nap. Isten meg akarta ezt változtatni, és azt akarta, hogy tudjam azt írni, hogy Na, ha ez nem függött volna, hogy történjen valami, akkor nem történt volna semmi, de Isten kegyelme miatt megtörtént. Nem szabad hozzáadni Krisztus bevégzett munkájához. Az, hogy áldottak vagyunk, az, hogy örök életünk van, az, hogy a mennybe mehetünk, az, hogy örökséget kapunk, ez mind-mind Isten tiszta kegyelméből van, azért, mert ő meghalt értünk a kereszten, és nem kell azt gondolni, hogy ehhez hozzá lehet még adni valamit, ez az örökség. Isten jelenlétében lenni, azt jelenti, hogy ott lakozok, ott vagyok vele az ő személyével, ő vele kapcsolatban. Ennél nincsen több. Van más, de ennél több nincsen. És ö, vannak akik így a Krisztus véres oltárához hozzá akarnak tenni más oltárokat, és azt mondják, hogy még ez is szükséges, meg ez is kell, meg ez is nagyon fontos ahhoz, hogy Isten jelenlétében lehessél. És persze vannak olyanok is, akik nem, nem véres oltárokat, hanem véres oltárokat állítanak föl máshol. Nekem, és ez Izrael történetében elő is fog fordulni majd, ahogy tanulmányozunk, és ez egy figyelmeztetés, mert azt jelenti, hogy a mi életünkben is előfordulhat. Az egyik ilyen véres oltár, amire... Ami eszembe jutott, az az alkoholizmusnak az oltára. Van, aki oltárt épít, és áldoz rajta, és kész odaadni a pénzét, az életét, az egész kapcsolatát, kap, összes kapcsolatait, a, a családját képes feláldozni ezen az oltáron, a, a házastársát, a gyerekeit mindent képes feláldozni ezen az oltáron. Mégse kerül Isten jelenlétéhez közelebb ezáltal a feláldozó életmód, ö, miatt, hanem egy, egy hamis Istennek áldoz. És Izrael történetében ezt fogjuk látni, főleg amikor babilóniai fogságból visszatérnek, hogy úgy döntenek, hogy itt is csinálunk egy helyi oltárt, ott is csinálunk, és csak úgy nőnek kifele az oltárok a földből, mert mindenkinek jó ötlete van, hogy hogy kell Istent imádni. És a bírák korszakában indul el ez a, el ez a szétszóródás, amikor mindenki azt cselekedte, amit helyesnek látott az ő szemében, és nem arra figyelt, amit Isten mondott. És azt valaki, hogy, hogy ó, szerintem Isten ezt mondja, így kell csinálni. Más valaki, ó, szerintem Isten így mondta, ezt kell csinálni. És uh, nem figyeltek arra, amit Isten igazán mondott. És nem szabad nekünk sem elmenni amellett az igazság mellett, hogy Isten nem imádhatjuk úgy, ahogy akarjuk, ahogy nekünk tetszik, hanem Isten azokat keresi, akik igazságban és szellemben dicsérik őt. Egy meghatározott módon lehet Istent imádni. Igazságban és szellemben. És nem elég csak szellemben, és nem elég csak igazságban. Őt igazságban és szellemben kell imádni. És természetesen Krisztus nem csak az oltár teljesítette be, hanem a Szent Sátornak szinte minden, minden nem szinte, minden alkat része Krisztusra mutat, de az ő, ő a halálával a a szentek szentjét a szentétől elválasztó kárpitot is ketté hasította. Amikor meghalt a szentek szentjét elkülönítő kárpit ketté hasadt, és ezzel biztosította Krisztus számunkra azt, hogy Isten jelenlétében bármikor jöhetünk hálával áldozni, mert ott találjuk a másik oltárt ő, ő, Izraelben, Ugye ez a két oltár volt az áldozati oltár odakint, meg az illatáldozati oltár Istennek a jelenlétében. És így Krisztus lehetővé tette mindannyiunk számára, hogy szabadon az ő vérén keresztül szabadon jöhetünk Isten timádni és hálával áldozni neki bármikor, mindenkor. Ezt az oltárt ennek ellenére a törzsek úgy döntöttek, hogy megtartják, mert hogy annyira erős volt az ígéret, hogy ez csak emlékező hely. Későbbiekben bizonyára ez feledésbe merült, és, és egy biztatás volt arra, hogy hát lehet oltárt emelni. Miért ne? Minden esetre ezt elnevezték bizonyságnak, és arról volt bizonyság, hogy az Úr az Isten. Arról mindenképpen bizonyság volt ez a oltár, hogy, hogy nem sikerült az ellenségnek Izrael népét szétszedni, és nem sikerült az a terve, hogy Izraelt egymásnak ugrasza és visszaszerezze a területeket. Ennek ellenére fontos az, hogy Istenhez ragaszkodjunk, és jó sok dolog van, amit tanulhatunk ebből a történetből. Talán a legfontosabb az az, hogy merjünk Isten szentségéhez és igazságához ragaszkodni, merjünk másokat szeretetben szembesíteni egy-egy területen, ahol úgy látjuk, hogy uh, Isten igazságától eltér. De nagyon fontos az, hogy készek legyünk áldozatot hozni, és készek legyünk segíteni a másiknak. Hogyha nincs meg bennünk ez az áldozatkészség, meg segítőkészség, akkor inkább ne is uh, szembesítsük a másikat azzal, amit rossznak látunk, mert az egész csak képmutatás és nagyon fontos az, hogy készek legyünk a másik helyzetéből is megvizsgálni a dolgokat, és emlékezzünk arra, hogy a szeretet az mindent hisz és mindent remél. És olyan csodálatos, hogy mindezek a dolgok Krisztus vérében és ez Krisztus értünk hozott áldozatában beteljesednek, és a legfontosabb dolog, amire emlékezzünk el az az, hogy az ő áldozati halálában nekünk életünk van, és Isten ezen keresztül adta az ők kegyelmét mi nekünk, nem azért, amit teszünk, vagy nem, az, nem azért, amit nem teszünk, hanem egyedül Krisztus vére miatt. És ha, aki ebben hisz, aki ebben reménykedik, és ez, ennek alapján jön Istenhez, az valóban rálhat Isten minden ígéretére. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy Te meghaltál, miértünk, és köszönjük Jézus azt, hogy rajtad keresztül az út az atyához vezet. Köszönjük, Uram, hogy a Te szent jelenlétedben lakozhatunk, és Te hozzát annyira közel kerülhetünk, ahogy, ahogy soha senki más így a világtörténelemben Krisztus előtt tehette volna. Köszönjük, hogy édesapánként az öletbe fogadsz bennünket, hogy odafordulhatunk hozzád, Köszönjük, Uram, hogy ragaszkodhatunk hozzád, bármikor jöhetünk Te hozzád. Köszönjük, bár, hogy bármikor kijönthetjük, Uram, a hálánkat, Te neked, az imádatunkat, a dicséretünket, a hódolatunkat. Uram, kérünk Téged, hogy taníts bennünket felfigyelni az ellenségnek a taktikáira. Segíts, Uram, bennünket abban, hogy Tudjunk élni abban az egységben, amire elhívtál bennünket, mint Krisztus testét, az egyházat. Uram, köszönjük, hogy a mi egységünk az Te benned van, a Te áldozati halálodban. Nem abban, hogy mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk, hanem a Te véredben lettünk, vértestvérekké. Köszönjük, Uram, ezt az áldozati halált, és köszönjük, hogy így a véred által lehetünk mindannyian a Te gyermekeid, és lehetünk egymásnak testvéreim. Köszönjük, Uram, hogy ebbe az egységbe Te helyeztél minket, és hogy bátorítasz minket, hogy igyekezzünk ezt megtartani. Így kérjük a Te kegyelmedet, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk igyekezni ezt megtartani. Kérünk Téged, Uram, hogy adj bölcsességet, adj, Uram, szentséghez és igazsághoz való ragaszkodást, add, Uram, a... a te szent a vezetését, az megértő készséget, és a Te ígédhez való ragaszkodást a szívünkben. Csak kérünk Téged, hogy adj bátorságot, hogy tudjunk szeretetben szembesíteni. Uram, elsősorban saját magunkat, és uram, hogy ha vezetsz bennünket, akkor másokat is, hogyha valami szentségtelenség vagy igazságtalanság, vagy Igazság, hogyha olyan dolgot látunk, amilyen te benne nem az Uram. Csak kérünk téged, hogy tisztíts bennünket, és arra kérünk, Uram, hogy minden cselekedetünket és engedelmességünket az irántunk való szeretetet hassa át, és abból fakadjon, Uram. Hát, hogy így ne legyünk se törvénykezünk, sem pedig ismeretben eltévejedettek, nem tudjunk, Uram, a Te szeretetednek teljességében és bőségében járni, és kérünk Téged, Uram, hogy ágy meg bennünket, kérünk, hogy az arcodat ragyogtas ránk, Uram, hogy a Te szent jelenléteddel legyél velünk ezen az estén, és az elkövetkezendő napokban, Uram, ha még itt, itt haltasz minket, csak kérünk, hogy gyere és járj velünk, Uram, és kérünk Téged arra, hogy hogy ahogyan haladunk előre veled a harcokban, Uram, hát hogy a Te tudjunk győztesként kikerülni onnan, és kérünk, Uram, hogy, hogy tudjunk a zsákmányból, Uram, gazdagon megáldani másokat. Te drága fiad nevében kérünk. Amen.